Thank you. Och väntar med ring Jag är en gittenback från söder Jag vill vara fri, sjunger och ler Ej som andra i vårat kvarter Jag är en gittenback från söder Att med en tysk arm i arm Och gå yra av charm Jag tänkte gilla alla killar Men det gillar inte jag I Hollywood, där ska de bo jag tänkte säga alla tjejer, men det säger inte jag. Jag vill hända om lördagskvällen spis alla, spis kapellen. Men den svenska modellen passar inte mig. Jag tackar nej, inte där med flört, i varje dans. Gör mycket i med glans. Jag tänkte flabbar alla grabbar, men då flabbar inte jag. blir under början av 40-talet föremål för en ändlös debatt om hon är en ungdomens förförare eller ej. 1944 gifter hon sig med Nilsivar Sjöblom och funger om en gitterbugg från söder. Men på grund av de akrobatiska inslagen med kast och snurrar förbjuds denna dans på flera dansbanor, bland annat Skansens i Stockholm, och en del tycker den borde förbjudas ur sedlighetssynpunkt. I Svenska Dagbladets julnummer kan man läsa det här. Vi dansade tappert trots påbördad danskatt. Men danskonsten hade vi våldsamt förvanskat. Vi förde vår dam under slag och hugg i något som kallades jitterbugg. Andra kammarvalet i september blir en framgång för kommunisterna som tar 15 platser i kammaren. Det är partiets hittills största representation. Socialdemokraterna förlorar sin absoluta majoritet genom att tappa 19 mandat. 12 av de mandaten går till kommunisterna. Av de övriga partierna vinner bondeförbundet 7 mandat och Folkpartiet 3, medan Högern förlorar 3 mandat. Folkpartiet väljer i september professor Berti Dolin till ny ordförande. Han kommer också in i samlingsregeringen som handelsminister. Statssekreteraren i socialdepartementet, Tage Lander, blir konsultativt statsråd. Tidningen Nya Dagligt Allehanda ger ut sitt sista nummer den 14 oktober och en ny kvällstidning Expressen kommer ut med sitt första nummer den 16 november och lanserar ett nytt grepp genom att vilja vara en seriös tidning men med ett stort folkligt innehåll. Chefredaktör är Ivar Harje och redaktionschef är Karl Adam Nykopp. Bokmarknaden slår rekord i år. I december beräknas det att årets bokproduktion uppgår till 4000 böcker, vilket är dubbelt så mycket som en förkrigsproduktion. Per Lagerqvist ger ut Vergen, som tilldrar sig i renaissansens Italien, och ger en analys av Onskans väsen. Wilhelm Moberg skriver om en ung soldatson i sin roman Soldat med brutet gevär, och flera danska och norska författare som inte kan ge ut sina böcker i sina hemländer ger ut dem på svenska, som Axel Sandemose, Det gångna är en dröm. Lyrikläsandet ökar också mycket i år, och Nils Verlin ger ut sin diktsamling med många kulörta lyktor, årets mest köpta. En stridbar kvinna som tror på kvinnornas förmåga att lösa manssamhällets problem, Elin Wägner, intar stol nummer 15 efter Hans Larsson i Svenska akademin. Hennes mest kända böcker är Penskaftet, Norrtusligan och Åsa Hanna. Och i år delas Nobelprisen ut igen. Litteraturpriset går till dansken Johannes W. Jensen. Det internationella idrottsutbytet 1944 är mycket begränsat. Under 1943 utkämpade Sverige 29 landskamper, medan vi under 1944 bara har tre landskamper, mot Finland i boxning och bowling och mot Danmark i tennis. Sverige vinner alla tre.